Жената облечена в слънце, раждането на новото човечество. Понататък в 11 глава, в 3-4 стих се говори за двамата свидетели, за двамата пророци, като се казва, а на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни, облечени в ветрище. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. От по-нататъчното изложение се вижда, че тези пророци, това са Илия и Моисей. Те са представители на силите, които са символизирани в двата стълба, за които споменах по-рано. Илия донесе Евангелието на силата. Илия означава ръководна сила. Сила, която дава импулс на събитията. Моисей донесе Евангелието на мъдростта. Моисей означава мъдростта и истината. Те са представители на силите, както казах по-рано, които идват от двете предшестващи въплащения на Земята – Луната и Слънцето, които се представят на посветение като два стълба, върху които се крепи Земята. Първият стълб символизира мъдростта, представена от Моисея, а вторият стълб символизира силата, представена от Илия, върху които се опира духът на Земята. Това е описано последния начин и видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. На главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, а краката му като огнени стълбове и държеше в ръката си разгъната книжка и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята. За тези два стълба говорих по-рано. Те са силата и мъдростта, върху които се опира любовта, за която е казано. Лицето му беше като слънце, така че духовното слънце на любовта, любовта проявена на Земята, ще се изяви, поддържана от Марс, слънце, силата и луната Меркурий, мъдростта, т.е. Илия и Мойсей. Върху тези два стълба, Силата и мъдростта ще се опре и заяви любовта, носена от Христа, която е мисията на нашата Земя, както мисията на Слънчевия период е силата, а мисията на Лунния период е мъдростта. Първоначално Слънцето, Земята и Луната са образували едно тяло. Най-първо Земята се отделя от Слънцето, а после и Луната се откъснала от Земята. Това е станало за добрия ход на еволюцията. Защото ако човек би останал на Слънцето, където се развива еволюцията на по-напредналите същества, която върви в един по-бърз темп, той не би могъл да има онази опитност, която му е необходима. Луната от своя страна е твърде много забавила еволюцията и по този начин е втвърдявала материята, с което се е рискувало да се спре органическата еволюция на съществата на Земята. За да се отстрани тази опасност и тя се е откъснала от Земята, така че земната еволюция се развива под влиянието на силите на Слънцето и влияние на силите на Луната. В бъдеще, когато човек достигне по-висока степен на развитие, когато той ще бъде по-отдухотворен, той ще притежава необходимата зрелост за да се присъедини отново към условията на живот, които съществуват на Слънцето. Той ще може отново да поеме ритъма на Слънцето. Тогава Земята ще се съедини отново с Слънцето. Що се отнася до силите на Луната, които по-рано са били необходими за възпиране на еволюцията, те ще бъдат тогава задмината фаза и не ще има вече нужда от тях. Те ще бъдат превъзмогнати. Това време човек ще се съедини с Слънцето, ще живее в лоното на една отдухотворена Земя, съединила се с Слънцето и той ще го господства над лунните сили. Тогава слънчевите сили ще взема над над земно-лунните сили. Знаем от учителя, че човек в своето развитие се намира под влиянието на двете сили. Силите на Слънцето и силите на Земята Луна. Тенденцията на развитието е Слънчевите сили да вземат надмощие. Жената облечена в Слънце, за която говори Апокалипсисът, ни показва момента, когато Слънчевите сили са взели пълно господство в човешката душа, в човешкото развитие и човек е станал господар на нисшите земни сили, представени от Луната. Учителя казва, че жената облечена в Слънце е бялата раса, която се мъчи да роди новочовечество, но това е само началото на това, което трябва да стане – именно човек да бъде напълно под влиянието на слънчевите сили и да стане господар на земно-лунните сили. В бялата раса се вижда вече преобладаващото влияние на слънчевите сили. В една бъдеща епоха това влияние на слънчевите сили ще вземе пълно надмощие и земно-лунните сили ще бъдат напълно подчинени на човека. Този факт се представя пред духовния поглед на свети Йоанна, който прониква чак до висшия духовен свят под образ в 12 глава на Апокалипсиса. И голямо знамение се яви на небето, жена, облечена с слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Тя беше непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето. И ето! Голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони, Измеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чедото, и щом се роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всички народи с жезъл железен, и нейното чедо бе грабнато и занесено при Бога, дори при неговия престол. И жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни.